Адже до миротворця увійшли містичні історії, лейтмотивом яких є те, що всі генії та герої завжди самотні. Дивна історія Стефана Лянге не виняток. У ній йдеться про долю блискучого лінгвіста, чию геніальність автор свідомо ідеалізує вже від перших рядків, аж до написання восьми віршів Адамового Яблука. Герої повісті, молодий аспірант Віденського університету, лінгвіст, безтурботний молодик, атеїст Стефан Лянге, вирушає до Львова, щоб відшукати загадкові, однак начебто втрачені тексти, науковця, мов знавця Себастьяна Штукенгайзена. Що з цього вийшло? Слухаємо далі. Стрінки повісті «Дивна історія Стефана Лянге» з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Ліс був сухим, останній місяць виявився геть засушливим, і вогонь хутко огорнув тіло Штукенгайзена. Коли вогонь почав торкатися його тіла, в повітрі замість звичного смороду плоті почав розноситися ні з чим незрівнянний благий дух, що тягнувся на сотні метрів навколо. Отці Зустрівшись у трьох біля порожнього костелу, поспішили на гору, аби з'ясувати, що надумали собі хлопи, і втрьох явилися якраз тоді, коли вогонь охопив усе тіло Штукенгайзена. Ніхто не зурнив ні слова, але коли тіло горіло, звідкись на небо набігла хмара і затулила собою півнеба. З неї почав сіятися дрібний дощ, а що друга половина неба була чистою і з неї світило сонце, то на небі з'явилося кілька веселок. Блідий серпик місяця виднівся на небі на сході. Із хмари, що набігла, стало долина м'яке гуркотіння грому, і всі побачили, як спалахують у ній блискавиці. Панутці, уздрівши таке чудо, лише хрестились і зносили молитви. Жінки, колись невинні дівчатка, що гралися з Себастьяном, побивались у сльозах, мов би помер їхній брат чи чоловік. Старші жінки, які пам'ятали Штукенгайзена ще зовсім маленьким, коли він ходив від двору до двору і просив розказати йому казку, вмивалися сльозами і кидали у вогонь маки, волошки та різне пахуче зілля, що вони, не знати за яким покликом, принесли на похорони великими оберемками. Навіть корови, яких так полюбляв малювати Штукенгайзен, прийшли на гору стелятами і смурно погойдували головами. Телята, поспиравшись до матерів, тулили свої писки до їхніх теплих боків і лише виблискували чорними очицями. Коли ж тіло Штукенгайзена почало горіти, корови здійняли гвалт і повітря всієї округи заповнило мукання впереміж із зеленьканням дзвоників на їхніх шиях. Здавалося, те мечання заполонило весь видноків, від дуклі аж до кам'янки, роп'янки, аж до самого Смеречного. Зачувши той звук, старі лемки з околиці дістали свої трембіти і трембітували так, аж ставало з торчма волосся. Дим, що зіймався від багаття, був таким ароматним, що, здавалося, то розпашила лука після дощу пахне зіллям і квітами, а не тіло простого чоловіка. Запах той не можна було порівняти ні з чим, що знали в дуклі. Одежа, в якій були дукляни, так пропахла тим запахом, що, кажуть, навіть роки по тому люди ще тримали ті сорочки та кептарі, аби витягнути їх у рікісну хвилину і вдихнути той чудодійний аромат.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 Той вітер розвіяв грозові хмари, що запнули половину неба, І знову яскраво засяяло сонце. Згори всі люди, небалакучі, Прошкували просто до старої Штукенгайзенової. Вони несли кошики з усілякою їжею. То був дивний харч. Вони несли масло, сир, маслянку і гуслянку, Несли мед і яблука, мак і горіхи,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 Мокрі від поту прийшли до Господи, то почали запитувати, що то за поминки, мов на святий вечір, а мати Штукенгайзена нічого їм не сказала, тільки віддала їм скриню з прикрасами. А потім вигнала всіх корів зі стайні, лиш одну залишила і теж роздала їх. Затим принесла подушку і почала з подушки роздавати цісарські золоті. А коли роздала все, що мала, сіла до столу і стала співати пісень. Лянге перечитав цей епізод декілька разів, не мов би намагаючись відрізнити фантазію чи Швишинського від правди. Навіщо біограф писав, що Штукенгайзен від самого дитинства Відколи перестав ссати матір, їв лиш молоко, мед і збіжжя, як ото кутю, що була невідомою Лянге, допоки він не вивідав про неї в інтернеті. Що то був за дивний лемківський звичай – палити тіло. Наскільки Лянге дізнався, жодного схожого традиційного обряду не було. То був край скромної кухні, побожних і простих людей. Штукенгайзен належав до якогось іншого, найвищого світу. А втім, і серед Лемків, вочевидь, почувався своїм. У життя цих людей він приніс святість і чистоту. Інакше, як пояснити те, що люди несли до нього на похорони усе найєдвабніше, найчистіше? З іншого боку, це дивне ім'я – Штукенгайзен. Можливо, то все було якоюсь містифікацією? Може, був допіру лише Чижвишинський із його нереалізованим потенціалом науковця та літератора? Надто вже символічно звучало це ім'я – Себастьян Штукенгайзен. Із грецької лянги переклав ім'я Себастьян як піднесений, гідний поклоніння, ба навіть святий. Що ж до Штукенгайзена, то, помудрувавши із написанням цього імені, Лянґе отримав щось на кшталт майстерного у студіюванні. Відчуваючи за собою захист Святої Католицької Церкви, Лянґе наважився дістати портрет Штукенгайзена, аби стати до свого ляку обличчям в обличчях. Штукенгайзен дивився на нього вноротворено, і Лянґе відчув у серці знайомий стрибок радості. Відчуваючи що страхіття пекельних проваль залишилися позаду, він сів за аркуш паперу і почав зіставляти основні наукові відкриття з тезами, сформульованими Штукенгайзеном, аби унаочнити паралелі. Отож, він знав, що за документом Адамового яблука полювали червоні, одначе плоди їхньої науки свідчили радше про те, що їхні шукання були марними. Лянге поставив прочерк біля слова «червоні», але не викреслив їх повністю. В радянській науці мали місце аномалії Лисенка і Вавілова. Також радянці першими запустили людину в космос. Військова сфера не варто забувати і про неї. То зна, наскільки велика сфера знань залишається до сьогодні засекреченою в цій північній країні. Лянгі дійшов висновку, що наука СРСР розвивалася радше завдяки почуттю конкуренції з Заходом. Під словом «СРСР» він дописав «Конкуренція». <му> Німеччина зазнала стрімкого злету і такого ж стрімкого краху. Вся ця зброя від плати, барилії від дзвони, крилаті ракети – все це нагадувало відголоски великої науки, куди німці тільки прочинили двері. Одначе сила, що кипіла за ними, змила їх самих разом з винаходами і всім Третім Райхом. «Винятковість», написав під ними Лянґе. Китай. Черговий знак запитання. Хемери Цзіана вказували на те, що хтось із китайських інтелектуалів отримав шматок яблука, де відкривалися таємниці процесів змішування. Можливо, саме аура цього уривка допомогла китайцям зробити пасіонарний викид своїх агентів у світ Заходу. Можливо, ці один чи два афоризми Штукенгайзена, наче фермент росту, спровокували їх колосальне примноження, людське, економічне, і хто знає, яке ще у майбутньому. Біля слова «Китай» Лянге поставив позначку «Ріст».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 Раптом йому стало зрозуміло, чому Штукенгайзен використовував метафору дерева і чому його текст називався «Адамовим яблуком». «Так ось воно, виявляється!» – тільки і встиг сказати Лянге. У голові в нього стрімко вкладалася картина, що ставала чим раз більшою панорамнішою –